Bismillahirrahmanirrahim. Wassolatu wassalamu ala Rasulillah. Evo vai 7. juz. Paš prikrajimo se ne da da da, da bude insan zdravo, to je Božje davanje. Kaže: "Wesana abana ina haba aidi wa inna lamusi'un imi med nebesa shirimu." Ja to je najnovija dokazivanje govori da se nebesa šire kao što nebo vraća tako se i nebesa šire i prasniće. Kad se da šire toliko dovoljno kao balon, kad pušiš sam će prasnuti i puknuti. U kulli kuli šajne halakna za uđenj, a od svih parova mi vas stvaramo da biste poruku primili. Pa firru ila la požurite Allah, kaže Bješta Allah, tako bi bilo tu. A ja sam samo jasniju pominjača. Zanimljivi ajet gdje govori kada je, bježite, bježite Allah. Što nas je Bog stvorio? Kaže vama halak tur insa illa liyabudun. Stvorio nas je Allah samo da njega obožavamo. A tu je to. Nađa jedemo i pijemo i spavamo nego da Allaha obožavamo. A mogu nas Allah ne stvorio da bi da slavili da bi Sa objelodanilo božansko djelovanje stvorio čovjeka koji razumije pa da ga obožava. I džine i ljude su stvorili samo za to rad obožavanja. A ti opominje, a opomena će koristiti vjernicima. Ne muslimanima. Znači, opomena koristi vjernicima. Sura Tur. Sura Turi Sinai, tako mi Tura. I bejtul ma'mura, to je duhovna kjava koja je povezana sa ovom kjavom dole na zemlji. Krožnju prođe 70.000 mlaka koji se kaže više nikada ne vraćaju. I tako mi mora vatrom napunjenog. Ovo da Allah spomine, bahr, nasđur, more koje je, vidjeli se da iz mora izlazi vulkan, lava, H2O, će se voda zapaliti pred sudnji dan, kad se mora vatrom napuniti iz Gorče. I onda kad jedan put je, Hazret Alija pitao Čifuta, di je Djehenem? Šta je rekao Čifuta? U Pa Malija rekao, istrinice rekao, Djehenem je umor, A mi bi se išli razlađivati na one. Zato mogli reći ovoj plaži, da su one Djehenem na neki način, da idu ljudi pa će biti zapaljeni tom vodom. I adabe rabike lavaki, a kazna Tvoga, gospodara, će stignuti, kazna će stignuti. Mala Eho min dafi je, ne može spriječiti. Kad je Omer čuo ovaj ajt, kad se pručio, kaže je se zanio i kaže razbolio i mjesec dana ga obilazili od straha zbog ovog ajta. I onda pitaš se, koju je školu Hazret Omer imao? u imeni ne ide u glavu, ne ide Bogan. Vjeruje me u, kao sudi zapisali, da je Hazretomer mjesec dana bolovo ostraha od bogajeta. Jer je Allah rekao, niko ne mere Allahov kaznu spriječiti, ona će doći, ne mere niko za ostra. I onda velik, je velikota ovo Ona će stić i ne mere niko spriječiti. I razbun, napustili pao, obilazi uka. Ja nakon kontam šta je on razumio kad ni čitao oko što čitamo, mi sad imamo internet, imamo sve, popet nemamo, imamo, popet smo šupriko klade. Koju je on nauku učio kad pa je mogao Vako vjerovat u Boga i biti svjestan na Laha da je lež, da se razboli od straha. I mi kad mi smo sad civilizmani, mi nešto znamo, pa šta znamo i kako, kako se ponašamo. I ovo je nejedin imen u glavu, a vjerujem da je tako. Valedi namenu vata ba'atuhum zurijetuhum bi imani. Ovo je da Allah garnite usvrtur. Oni koji vjeruju i, ko, i njihova poruca koji bude svedila u vjerovanju, Mi ćemo ih sastaviti na sudjem danu, a nećemo nikom, na, na ahireto, eto. A nećemo nikom ništa oduzeti. Znači, mi se nadamo po ovom ajtu da ćemo se sastaviti sa svojom familijom na ahireto. Sa svojim roditeljima, djedovima, njenama. Sa svojom familijom. Samo je ovdje rečeno, ko te naslijedi u vjerovanju. Znači, ako se umru, a i za sebe ostavi djecu koji ne idu nikakvu džamiju, neće se s njima nikad više vidjeti. I eto to sad bi mogla komodno svaka mati skontak, voli svoje djete i kad umire da kaže djete, hoćemo se ikad više vidjeti. Pa klanjaj nešto, halal, tako ne veš klanjalo, ili, ili voliš ti imalo, pa da je klanjaj da se nađemo na hiratu. Tako bi trebalo najvrši stavniji kaze djete, voliš ako ne voliješ, da te nemoj nikad klanjati, nećemo se nikad više vidjeti. Čudna je to stvari, ovdje garancija da će nas Allah sastaviti, ako budemo nastavili u vjerovanju, u I on se brini koliko će kome šta doći, ko će kako ćemo pusti to, kako će živtala hraniti. Ta se ti zato skiraš, a ne se kirate hoćete al zajedno vitvišeka. Nego šta će tko kome doć, kako će podijeliti zlato i i i i i meta. Ven Sura, tako mi zvijezdi. Neđma je zvjezdana, kad bi prevodili neđmjiu, neđmjiu mogli prevesti kao zvijezdana, ima, ima, ima, ima zvijezdina, ima zvijezdina ime. Takomi zvijezdi, Allah se kuni i vešemca, takom sunca, vel kameri, tako takomi mjeseca, vel lejli, tako takomi noći. Kuni se mekom, medinom, kuni se svijetim gradovima, brdom, turom. A šim se ala kuni, to je nešto ozbiljno. Ve tini, ve zejtuni, smoku, maslom, ve hazel beled, jovim gradom, kada pa, kadala nešto uzma za zakletvu onda prihvatamo to kao ozbiljno ma dalla sahibukum kana vaš drug muhamed ali selam nije za lutu nije ništa dopotelo vama antifu on ne govori is heavy hava je onako kad nakon latiš pićaš in huwa illa wahyon juha sve to objeva. znači sve što je poslanik kazao nije nakon kazao. Pa su ga pitali, mi pišemo zato. Oni su pisali Kur'an posebno, a kasnije su ra prošli razmišljati da pišu i što on kaže, Hadis, pa da se to ne bi pomišalo, pa su prekrenuli pisati Hadis, govor poslanikov, da se ne bi s Kur'anom pomišao. Pa su ga jedno pitali, ja resulala, mi bilježimo od tebe sve, ti si nekad ljut, neka se šališ. A onda on rekao, iz mojih usta izlazi samo istina, i kad je ljut, i kad se šali. I ne govori po svom hiru, po svom čefu. Nema čefa, u Pingambera bilo. Da kadao, ja ja mislim ovako, nema tu mišljenja. On je bio uvijek pod kontrolom božanskom. I sve što je poslani kazao, znači to je bilo direktno uvezano sa Allahom, Đališanom. pa i hadis njegov govori. Drugo je, kod neka, neko izmisi sad neki hadis, pa prepiše to Pingamber, to je baš kar. Wa an lej se lili insani illa ma se'a, ovde govori su suri neđme, Svaki će insan dobiti što je zaradio. Ono što je zatrudio. Mi onda što se ja Sasi kiram koliko koliko neko drugi zaradio. Kad ja dugo sam u islamu i on sad tek pošao u klanit, kaže šta ti bala hoćeš? Pa šta ta mene briga nek ne hoće šta hoće. Ti ćeš dobiti što si čitao život klanju. A on će dobiti što je dvih godine klanju. A što to tebe muči što sam ja tek sad pošao u klanit? A možda je to šejtanu. Pa vidit ćeš na svoj šta imaš i šut, mene boli, uha, ja jedvo govorim, I šta sad mi, kad bi svi hava suši, boli, meni, opet mene bobi. Meni se usta suši, jedvo govorim. Ništa mi ne pomoglo, kad bi sad svi vi bili bolesti, kad se ja za sebe bolesti. Ali uvešaj, tamo kad tebe boli, boli, što sam ja, vaki? Kad ja sam se naraze, na se vapa, ja sumram da jednog imako ko tako kaže. Kogod kaže, ja imam viška savapa, on nema ni jednog sevapa. Oni je radio, ali se ni primilo. Dok je to rekao, ništa nije dobio. Ništa mu se nije primilo, dok je takvu rečenicu mogo kazati. Kao kad bi bio zaljubljen dobro u svojoj voljeni. I rekao, ma dosta mi je više i ljubavi. To nije ljubav, to on nikad nije bilo zaljubljen. Nije lahan. Jer ja sam slušao jednog hođa koji kaže, ja ženu poželim dok dođem iz džamije. To je ljubav. Poželi ženu, ode znavaka dok se v A ovaj ko kaže da me dogurilo i volt on nikad nije ne ni volio. I ovdje ti, ti, ti, ti takvi koji govori za savape. On se sam zaprkavio sa svojim savape. Ovdje se govori kterebe tisaat, u van šakal kamer, kad je se mjesec raspolovio. To je bilo jedni čuda, pingamberovi. Baš se mjesec raspolovio. Svojom rukom tražili su da popolovi polovi mjesec. Dokle išli mušljici da bi dokazali da jesel pingamber? Hajde popolovi mjesec traži se da bude meha, safa, zlatna, De, izvor da izvire, da je voda poteće, a makuš sad veće, sad mjesec je popolovio. Jedan tam, jedan vam. I oni su gledali, kada je čeka, nećemo još verovati dok ne budu oni tamo što su negdje na, daleko na putu bili. Pa kad oni dođu da vidimo, su li oni tamo vidjeli pola mjeseca, tam pola vam. I kada su ovi iz puta došli, izruko sad, recimo, kad mi rekli dok dođe neko iz Slovenije, kada su oni došli iz puta, pitali su jeste li vi videli po polavnju mjeseca kada i jesmo. I opet su mušnici bili mušnici, opet su rekli ovo je sihr. To je sihr, nama je se to sam pričinilo. Šta šta dali kad nam se čini? u suru, dobro ući protiv sihra četiri puta. Najjača opcija za sihr jeste sura kamer, četiri, jedan put. Što je u najjača opcija? inna kule še inna halekna habikader, mi smo sve smjerom stvorili. Sve je smjeru, Nema milimetra da od udara. U što god pogledajte, malo razmek izveđu obrva, očiju, nosa, ušiju, zglobova, prsta od prsta, Ma to je sklad sto postatni. Gdje god pogledajte, drvu kad razli, pogledajte kako to savršeno, nema i jedan list kako je on zaokružen. Za Geometrija, matematika. Sura Rahman Milostivi. I ona se uči na tevhidima, neke tu mu'alime uči. Ovdje se govori uh, i o džinima koji su, kad im je alai salam učio ovu suru, ono se 33 puta spominje, pa koju blagodatnije ćete Allahovo? Oni su uvijek govori, ne nećemo ni jedno. Pa ja li sam mi da biti loši od vaše braće džina koji su uvijek potvrđivali kad bi im se Kur'an učio. Pa se kaže o skupino ljudi i džina, izađite iz prostora nebesa i zemlje. Min aktari sam avati veli arbi, hajde izađite izvan, orbite zemaljske. Ne merete osim s Allahom dozvom, to je mogo Muhammed Ali Sallam kad je ošao na mirad. Allah izaziva i džine i ljude, ne samo ljude, nego i džine. A oni su baš u tim sferama. Izađite iz okvira nebesa i zemlje. Ne merete već za Allahove dozvode. sam dođu gore blizda prosluškuju, pa je Allah gađa zvijezdama. Kullu men aliha fan, sve je fan, fe je prolazno, ba eb ka veđu, rabike dul dželavli kram. Samo je lice tvog gospodara vječno. Samo je Allah vječan. Sur Avakija, ona govori o dženetu i dženemu, sado jennetu qunda o jehennem pa, pa govori i ovome što je ona za nafaku zato što se ovde govori afrajtuma tahrkum vidite li ono što vi sijete što ti posiješ u zemlju antum tazra'una am nahnu zarium ko daaj da njih nikne ovo izrazu je jeste li vi stvoritelji ste stvoreni pita nasala am hulukum min gayri shay'in jeste li vi bogovi stvoritelji ili ste nastali iz mračnih Kako se čovjek dijići, nešto se diže, a zna se kuda je prošao, kuda je ušao i od čega ga je Bog stvorio. I ovdje kaže to što vi sijete, ko daje da nikni? Ne pita se seljak nekad. I onaj što sije. Kako je zrno kukurza oklilo i od, nolko, od jednog zrna čita kukurza rastu. Od jednog kompira vidio koji kumpir. Je. To od sjeme što Allah daje. I ono što kišu spuštam, ko daje da kiša diže vrdu nebesa pa se opet strnu spušta? Šta goni paru gore? Ide, ide, donikle. Gori dođe do jednoj granici i ne mere dalje. Tu je što dano tu se pretvara u kišu. Ili led, ili u snih. Hajmo opet nazav. Koji su to zakon? Vrdu popet strnu. I vatru koji palite, ko vam daje? Eto Allah nas pita. A neće čovjek da vjeruje. Neće goni mušnice što ne uve da vjeruje ovo sihr, ovo čarolija. I kad vam dođe smrt, kaže Aladjelesanhum, ako ste vi moćni, ter džiunaha, inkuntum sadgim, vratite dušu, možete i aparat prikopćati, nema vizio aparat sa dušom. Kad dođe melek smrti po dušu, mene ne kradi aparat, ali melek je uzval dušu, hej, vratite, kaže. Nema li te tehnike da vrati dušu? Ako ste iskreni, pojavom će tehnikom vratiti dušu. Kakve pratika ti okmelek uzmi duša? I sura Hadid. Željezo. Zanimljivo, željezo se spominje u Koranu. Sura željezo. Šta bi već željezo? ko je važno željezo? I to benzel na Hadid. Mi željezo spuštamo sa neba, kaže Allah Đelešan. Spušta se željezo. Znači, četiri su stvari s nebesa. koje no nobiduši? Željezo, voda, vatra i sok. S, so, teškom govoriti. Suha usna So je iz nebesa, pa ja ne Mora je slana, ali otkud? to sam prošlo. Željezo, vatra, voda i so se spušta s neba. Jako da privodim kraju. Vama lekum ella tum fi fise bilila. Šta vam je? Pa ne dijelite na lahom putu. Allah će nas vedit nebesa i zemlju. Allah je miras džija, kak se kaže, ono miras. Allah će nas rediti sve to što je bio, građivama, dikatima, sve će to karala je Allah nas rediti. A milioni će možda ljudi proći koji će zvat svojom njivom i radili je, bili nestali. Pa je to Allah kaže, men zaledi ukridullah kardan hasana. Zna Allah da nas je stvoreo škrtima, jer nas je Bog stvaro takvima. Mnogo nas Allah stvoreo da svi dijelimo, ali nije nas stvoreo takvima. Pa nam kaže, hoćete li da Bogu uzajmite? Jer kad kada će rekli insanu dadni, on taš što ću davati. A onda ti kaže, de malo u uzajmi Bogu, pa ti ono koju malo slađaj dadneš kad znaš da će dobiti. Znaš, dadneš za džami, da ti Bog vrati des putem. Toliko smo mi interesije. To je čudo koliko insan popaža. al Bog nas je tako stvorio. Ti daješ da ti Bog još više vrati. Ne bi nikada nako dao rekao, nemoj, ne trebam. Ko ona u Njurku kad je meni rekla, sjećate, evo da neko ovo se snimi kad mi je naletao. Kad ja njoj dovučinim, ono meni bacao u keserko, stani, neko ne znam, ja vam učila to moći platiti u New Yorku, našoj proizvodi. New York City, kaže, ništa od mene hedija. Rekao, dobro si, hođa, voli sirćeta džabi, nego da za pare. a jel, stvarno, kog bogam mi voli. Bog, jes, stvarno, jes, to me više, ma, mlatiš, ne ide u da hođa, voli džabi, voli i policija i dok svi vole i džabi. Ja, njoj nešto čudno neka žena ne? jedan, od Brčkovka. Ja onju na kraju znam rekao kad sam jednom do učinio na iftaru preko dabova da te Allah dao deset puta više. A on kaže zar sam to lišnu hafize malo i 10 puta. I on da mu je kontar ho dabog da ti Bog dao 100 puta više. Kaže ne moja vaga ti dosta ni je voliku. Ja i ja, oko juvo nisam vidio. Da neće žena više jer ne dosta E i tu rekome moje oči nisu gledale da ne traži više valjao se zgavila taj trgovara, i pare i robe i sve je se zgavilo. Pa onda govorala ko hoće da Bogu u Bada malah vrati. Čudajne, sad smo bili gori u jednom selu, pa ne daju ljudi. Ne daju ljudi, vodi se nešto kraj njegovog puta, ali on ne daje, ne, ne, ne diraj vam u moje. Primjer, no, da moraš 5 centi pomaknuti, da moraš samo ograti još gun. Jesavi nisu svi isto rezonovali. Jedna je palma, bila blizu međe. Tamo je, hurme su letele. I onoj obi komisar pobere hurme u svom dvorištu, jer su u njegovo padala. I kaže ovaj pesma, žali se Pengamberu, kaže neće halal, halaliti, pa kaže halalimu, daće te Allah džennetu tako. E, u džennetu, Pengamber mu garantuje džennet, de halalim, ali što samo hurmiji padne tamo u komšinsko dvoriško, ne. E, Pengamber mu govori, to je sto posto istine, evo ti dženneta. Ljudi kinu za džennetu, ne da nešto hurmiji za džennetu. A čuo drugi sada, koji vjeruje u džennetu, pa kaže, ja resulala, mogu li ja napraviti transfer, naš malo bolji koji, kaže, šta? Da ja njemu dadim stotinu svoji palni da, da on halale tu jednu svoju. Njegovu, svoju. Sa, sa zamislim njegovog rezona, on daje svu baštu palni samo da ovaj halali, da on zaradi džene, a on ne da ni hurme, a kamličita u palni, a ovaj daje sto palni. To su ti rezoni danas takvi ljudima. Ja znam u našem selu, betoniruo se put i sad ima njegova jabuka kraja, na oku i sad traktor ide sasijenom. Sa, sa I ona jabuka je ovako se uherila. I ima to granu bi trebala odrizati. Ali mrtva glava ne da grani. Jeste razumili? Ne da granu odrizati, nek svakom ona zakačava sinu. Svakom će kad traktor neđe tu da ne mere pruć. Gdje smeta ta jedna grana. I umro je i on, i žena i svi. Sad ne ima nikoga tu. Ni jabuke, ni njega, nikoga. Sad je širina. Sve je pomrlo. To je bilo prije 15-20 godina, ali ne ima sad nikoga. I teta Allah kaže šta si se steguo kad, kad će Allah sve ovo naslijediti i nebesa i zemlju. Pa eto uzajmi, ona je u zajmu je čuo ovo, ovaj, eto, na Abu dahda. On je odmah došao u Peni kući žene pitati djece. ni sad moramo djecu pitati, ženu, jeste Allah mi, moramo. Odmah se sad sa djecom izravenom sporozumim. Kaže imao koda Bogu uzajmi, tek objavljen ajte. I sad, on to čuje, zašto se mora Bogu zajm, Kaže, mora ja, kažemo, ali i salam. I on kaže, ja dajem svoju baštu sa 600 stabala pavljih. 600, sad ovaj daje 600, nije stotinu. Odmah tu, kada je, evo ti ruka, ja vakufim, su tu. I sad je problem bio kako doći kući. Ja sam skoro ovako, prekuću je pazari u auto, da kažem, da snimaju na dna. Jer ja sad kom tam, hoću ovo zafira firavka, za firavka. Fira, sad ja idem brdu prema travniku. I ako bi ja sad pitao djeta i ženu, Bilo bi, joj, je da ovo da ono. Ja sam odmah pazario da me ne mogu pitati. Jeste razumeli? Ono, kada ti rekneš, ne, joj, nemoj da je ovo da je ovo, i on odmah te razvali, e, ja sad kar je zovem, evo sad ja pazarivam. Kao ona kada je došao primio islam, sad treba kontakt. Kako će do ženi kazat, e, ja sam primio islam, šta ti misliš? Znaš, ono, došli ti. Nego on je došao kuću i rekao, žena njemu, kada, odbi! Šta je kar Ja sam musliman. Pa šta? Ti si nečista. Kupaj se, do mene dođe primi islam, pa dobro primit ću, šta je, daš ono, od, unaprijed, odmah, to je vjera, i ovaj kada je došla žena u bašći, trebao je sad reći, joj ženo, ja zajmiju Bog pa šta ti misliš, očemo, kako ćemo ostati bez baštije, nego sam rekao, izlazi iz baštije, što kada pa, kada nije naša, čija je, Bogu kada je data uzajem, joj kako je ovaj odvažna prilazi žene, nema tu, hoću neće, A žena bila vjernica da je imao kako izvrata, ne bi smo joj vada Možda bi prvo rekao, čekao da ne bi na građicu, da te piti ženo, poćemo li Bogu zajmati li nećem. A ona je djete čak bilo uzela hurmu i ona mu vadi hurmu, kada je vadi tu hurmu, nije više tvoja. Ona je Allahova. Kako je žena sluša Allaha i poslanika i izlazi iz bašti. Ovo, ovo vjera moram raditi. A ono, ako nije, piti žene i djece. Zato, ili, ili odmah bežnije odluči recimo ja ovako i gotovo pazario ugovor potpisan eto ubiju me sad, ne mere više, nema dogovora iako treba se dogovarati ali razvalite, hoću ovu, hoću ono i ne mereš ništa onda i da završim, kare sve što vas trefi ovo je ono što se sam treba pomiriti štala kare sve je na nebesima i na zemlji i u vama, sve je već zabilježeno sve je već rešeno, gotovo sve što će biti gotovo, sve se zna da će biti Nema ništa da ti samoreš premijeniti. A što kaže Hala, te se alarma frateku, da se ne bi žalostio ono što te je prošlo, ani radovao previše što dobiješ. To što si dobio već je zapisano, to što si izgubio i to je zapisano. Pa ne se ni radovati previše, a ne možeš ni tugovati, jer je već zapisano. Ne mjeriš ništa se Paraso sušla, su kraj priče. Završeno. Ali haj se ti pomiri sa tim, da kažeš jest, ovo je sudbina. Kada ti kontač, pa da sam malo ranije došao, ne bi ovako bilo. Jel' ti rekneš sam sebe? A nisi mogao doći ranije, u to mi je sproblem. Dunjaluke, igra i zabava, samo nadmetanje jedne na drugu Znači, čitavno život, ova dinačka prođe, kako od kaže, kao igra i zabava i dokazivanja, i metko, i djeci. A to isto kad ti posliješ pa vidiš za zeleni i šta bude u jesem, požuti, puhnije, vitar, nema ništa. Opet umiri, pa na proljeću opet živi i samo u klub. Stalno tako. Eto, to je dever, dunja, ahir, zeman. Kružimo na dunjalku, umirimo, rađamo se u posljednjem vremenu, pa da nas Allah ovom kružimo, usmiti kao muslimane, amin ar